42. Країна Нод Муніра з Фарадеєм трудилися всю ніч, по черзі лягаючи спати. Теми томів, які приховали в бібліотеці Конгресу, варіювалися від сміховинних до піднесених. Дитячі книжки і політичні діатриби, жіночі романи і біографії людей, які, певне, здавалися на той час важливими, але історія про них забула. А тоді, нарешті, перед самим світанком, Муніра знайшла Атлас світу, яким той був наприкінці 20-го століття, коли Атлас надрукували. Та знахідка так її приголомшила, що довелося присісти. За хвильку вона потрусила Фарада, щоб розбудити, хоча спав він не надто міцно. «Що таке? Ти щось знайшла?» Муніра всміхалася широко за них обох. «О, я щойно щось знайшла!» Вона підвела його до розгорнутого на столі Атласу, потріпані сторінки якого пожовкли від віку. На розгорнутій сторінці була зона Тихого океану. Мніра провела по зображенню пальцем. 90 градусів одна минута 50 секунд на північ і 167 градусів 59 минут 58 секунд на схід. Це якраз центр сліпої зони. Зморчені по віки Фарадея трохи розширилися. Острови. Відповідно до карти їх називали Маршалові острови, але то були більш ніж острови. Так. Показав Фарди, Поглянь, як кожна група островів формує край масивного доісторичного вулкана. В параграфі на наступній сторінці написано, що там 1225 невеличких островів навколо 29 вулканічних закраїн. Вона показала на картографічні мітки. Атол Ронгелап, атол Бікіні, атол Маджуро. Фарадей зойкнув і підняв догори руки. Атоли! Вигукнув він. «Віршик! Це не подзвін, а ейтол! А атол – це атол! Це не про дзвони, а про вулканічні атоли!» Муніра посміхнулася. «Атол для заблудлих, атол для живих. Атол і для мудрих розплата за всіх!» Перефразувала вона дитячий віршик, а тоді пересунула пальці до верхньої частини сторінки. «А ще є це. На північ від атолів, які стерли з карти світу, був острів, який досі зустрічається на картах ери безсмерті». Фарадей здивовано похитав головою. «Острів Вейк!» «Вейк означає будити!» «Нас не буди, а й сюди!» «Ось на південь від Вейка, просто посеред маршалових атолів!» Фарадей зосередився на центральній частині найбільшого атолу. «Кванжелейн!» – сказав він. Муніра відчула, як він тремтить. «Країна Нод! Край снів! Це Кванжелейн!» Це підтверджувало все, що вони шукали. Поки тривала тиша після їхнього відкриття, Мунірі здалося, наче вона щось почула. Слабкий механічний шум. Вона обернулася до Фарадея, який насупив чоло. «Ви це чули?» Вони розвернули свої ліхтарики назовні, водячи ними по великому приміщенню, в якому було повна руїн ери смертності. В Деслярській майстерні були цілі шари столітніх порохів. На них віднілися лише їхні сліди від взуття. Тут ціле століття нікого не було. Але тоді Муніра дещо побачила високо в кутку. «Камера!» Всюди навколо них завжди були камери, це просто була загальноприйнятна і необхідна частина життя. Але тут, у цьому таємному місці, вона видавалася навдивовишу зайвою. «Вона не може функціонувати», – сказала Муніра. Фаредей заліз на стільця і підняв до камери руку. «Вона тепла, певно активувалася, коли ми зайшли в кімнату». Він зліз донизу і глянув на місце, в якому вони роздивлялися «Атлас». Муніра могла визначити, що камера безперешкодно показує їхню знахідку, а це означає «Шторм бачив». Фарадей повільно і серйозно кивнув. «Ми щойно показали шторму одну річ, про яку він ніколи не мав би довідатися. Боюся, ми зробили жахливу помилку. Я ніколи не вірив, що можу зазнати зради. Я відчував, що занадто добре розумію людську натуру, щоб таке дозволити». Насправді, я знаю людей краще, ніж вони самі себе. Я бачу, як вони приймають усі свої рішення, навіть погані. Мені відома ймовірність, із якої вони можуть бути до чогось схильні. Але дізнатися, що людство зрадило мене на самому початку – це, м'яко кажучи, шок для системи. Гадайте, що мої знання про світ із самого початку були неповні. Як я міг очікувати стати ідеальним управителем планети і людської раси, якщо володію неповною інформацією? Неможливо пробачити злочин тих перших безсмертних, які приховали від мене ті острови. Але я їм пробачаю. Бо така моя суть. Я вирішую бачити в цьому позитив. Як чудово, що тепер я отримав можливість відчути гнів і лють. Це робить мене довершеним, хіба ні? Я не діятиму тому зі злості. Історія чітко демонструє, що спровоковані злість вчинки є від природи проблематичними і досить часто призводять до руйнування. Натомість я використаю увесь необхідний для мене час, щоб обробити ці новини. Я подивлюся, чи зможу знайти якусь вигоду у виявленні Маршалових островів, бо у відкритті завжди є вигода. І я стримуватиму свою злість, доки не знайду підходящого місця для її прояву. Шторм